Живеем в свят, където почти всичко е дигитално. Нашите думи, снимки, покупки, дори идентичностите ни. Но какво става, когато нещо онлайн се превърне в проблем? Клевета, измама, изтекли данни или пък действия на изкуствен интелект, което вреди? Кой носи отговорност и как изобщо се доказва истината в света на кодове и алгоритми? Добър ден, казвам на доктора по право Димо Господинов. Добър ден! Адвокат, изследовател и правен активист, така се самоопределяте. Димо е специализиран в дигиталното право на Европейския съюз. Знаем, че това е една. Почти, как да кажа, супер иновативна и неизследвана материя. Хелепък в България. А, той е автор на книгата Проблеми на доказването на гражданска отговорност в цифровото пространство на Европейския съюз, където сам пише дигиталните технологии променят гражданската отговорност и начините по които тя се доказва. Книгата ще бъде представена днес, а пък а, вие, нашите слушатели, имате шанса да научите сега повече в аванс. Откъде да започнем, адвокат Студинов, какво означава гражданска отговорност в дигиталното пространство? Как е дефинирате? Това е гражданската отговорност, такава каквато по принцип е, с оговорката, че тя много по-трудно се доказва в дигиталното пространство. Първата думичка, първият ви образ, който светва, вероятно, в главата на всичките ни слушатели сега е гражданска отговорност. Какво беше това? Като застраховката, за която сключваме задължително, а, за да пазим а, а, другите от нас. Да, да тук всъщност а, говорим за друго нещо. Да, а, благодаря ви за този въпрос. Трябва да го уточним. Гражданска отговорност това е когато претърпим вреди от а, нещо, което се случва в дигиталното пространство. Те все повече неща не се случват там. А, и можем да съдим този, който ни ги е причинил. Обикновено това са доставчици на различни а, софтуерни услуги. А, може да са а, в видеоигри, може да са а, платформи, може да са а, други лица, които функционират в цифровото пространство, търговци или физически лица, граждани, които говорят всякакви неща, deepfake, каквото са сетите, всичко, което може да ви причини вреди. Ако сме подведени, ако сме извършили действия, които са в наш ущърп в резултат на нещо, което сме видяли онлайн и което е стигнало до нас, а да. ако има изтичане на наши данни, които са ни да. направили уязвими, Uh, и... Uh... Също така може да сте пострадали от алгоритъм, който например ви е Примахнал фейсбук профила. Това нещо се случва често напоследък. Може да сте пострадали от алгоритъм, който а, може да сте търговец, който извършва някаква дейност в платформа. Например, шофирате Uber а, или продавате в Амазон и алгоритъмът може да ви третира несправедливо. Въобще ден се показват вашите стоки поради някаква си причина, която той е даржи и самите му създатели не знаят защо. А, и всякаква такъв тип а, дейност, която може да се представите разбира се, тривиални неща, като клевети това много често се случва нарушения на авторски права раз, разпространение на увреждащо тякакво съдържание За всички и тези случаи всъщност могат да бъдат а, търсени права нали така? Точно така. За, заради засегнати интереси да. И това е гражданската отговорност Точно да. така. А, как обаче се намират и каква тежест имат доказателствата в мрежата? Вие имате вече и съдебна практика в това отношение. Да. Дайте ни примери. Ами, това е всъщност големият проблем и затова говорим за гражданска отговорност в цифровото пространство, защото тя е, има специфики и една от най-големите специфики е, че тя по-трудно се доказва. Защо се доказва по-трудно? Защото на първо място а, повечето от нас не разбират какво точно се случва. Например, шофираме автомобил той в него има доста електроника и изведнъж автомобил решава да, кажем, той има примерно автономни функции, решава да завие наляво и се блъска в дърво. Раз... Може ли да разберем поради каква причина е завил на Проблеми в навигацията ли, някакви лоши данни или смущения ли, софтуера ли, някаква проблем, пък някаква част ли нещо се е развалила. А, ние обикновено не го разбираме. Ние дори не разбираме в телефона ни какво се случва. В момента какви данни минават през него, как работи, и защо работи някакво приложение. Това е едната причина. Другата причина е, че следите, които остават от нещата, които се случват, са на пространство, което не е публично, а е някакво частно пространство. Пак се върнем във Facebook. Много, много практика има. Всеки човек е преживявал поне нещо, което се е случило във Facebook. Само, че следите за това, какво е станало там, са у Facebook. А всъщност Facebook са някакви сървъри, които се намират на ли по света. А, това не е да се спънем, да паднем на улицата и да видим, че има щупена плочка, плочката си остава на улицата, а това, което е останало в Фейсбук, че някой е писал, примерно, клевети за мен, е на Сървър в Калифорния. И това много затруднява гражданската отговорност и създава така, и за практикуващите, и за гражданите, и за законодателя доста предизвикателство. Особено сега, тук нека да караме малко а, българската съдебна реалност. От вашата практика до този момент всъщност как гледа Българския съд на а, електронни, на дигитални доказателства, скриншоти, метаданни, неща, които се намират а, на практика онлайн, mm. а не в физическата реалност. Да. Българският съд гледа консервативно и това може би е, в повечето случаи е правилно, тъй като за да има правна сигурност, нали, тук ще използвам mm -hmm. по-такива професионални термини, за да има правна сигурност трябва а, не всяко нещо, което се представя в съда, да се приеме автоматично на доверие, а трябва в да съда да има достатъчно причини да повярва, че това, което му представяме като скриншот, например, действително представлява е, реалността в дигиталната реалност. Нали? Тоест направили сме по принцип ние можем един скриншот да го видоизменим, <съща> можем да се нарисуваме нещо на пейнт нали? или по някакъв друг начин с AI. Или да използваме изкуствен интелект. Тоест в момента с изкуствен интелект може да генерираме какво ли не, така че автентичността на електронните доказателства е нормално да бъде поставена под въпрос. Също и тяхната достоверност и Българския съд правилно ги поставя под въпрос, но проблемът е в методите, по които това нещо се доказва, че те не са познати обикновено на страните, не са познати, за съжаление, на съда много често. Добре, обаче това не ни ли отвежда към, към, към, към, към подводните камъни в онзи дебат, включително за доказателствената сила на записи, uh -huh. правени с или без разрешение? Да. А, неща, които сме виждали как работят и каква сянка на съмнение се хвърлят uh -huh. не само върху съда, но и върху досъдебната практика. Да, за много доказателства има предубеждения, че те априори нищо не струват, или а, са м, а, забранени, или не могат да се прилагат. Така че въпросът с тяхната допустимост със сигурност е актуален. А, и актуален е въпросът с това как се цени тяхната стойност. Например, запис, а, видеозапис или аудиозапис е абсолютно годно доказателство в съда. Разбира се, ако той е направен без съгласието на страната, това е незаконен, затова не следва да се, да, да се цени. Но всякакви нали, записи са, са годни. А, скриншотът е годно доказателство. А, въпросът е колко му е стойността. Линк. Към някаква публикация. публикация нещо, което след това е изчезна, да. примерно. Не, нещо, което е изчезнало. Тези неща оставят следи онлайн и следите могат да бъдат представени в съда. Например, има такива архиватори, които архивират страници. Това може да, се бъде, да бъде представено съда, може да го възприеме включително и лично. Но това означава дигитално грамотен съд, да. дигитално грамотни а, съди. И страни също така. И страни, да, и страни. да това казвате, че също важно, да. А, за да знаят наистина какво се случва. Да. Дигитално грамотни следователи, да. също така. Да. А, така че а, става една изключително сложна картина, в която физическата реалност не помага, защото я няма. Всичко да. е онлайн. Да. И това, което е онлайн, всъщност е част от огромни корпорации, да. чието бюджет многократно надскача брутния mm -hmm. вътрешен продукт на а, маса държави, със сигурност нашата. И тук стигаме до регулациите. Регулациите в това поле. А, Европа, Европейския съюз, знаем, че прави опити за регулация, но има и отстъпления под натиска на Съединените щати. Mm -hmm. Каква е ситуацията в момента и до каква степен а, всички тези законодателни инструменти на Европейския съюз, GDPR, uh, Digital Service Act, не знам как се провеждат на български, да. за дигиталните услуги. Акт за цифровите, акт за цифровите услуги. Да. И uh, така нареченото законодателство, закона за изкуствения да. интеракт, който е до, не до край mm -hmm. uh, не е влязъл, влязъл не се, в сила. Не се изпълнява все още, да. Да, а това нещо работи ли? В полза на хората? Да. Значи, по отношение на доказването има рекулация. А, тя не е се е обхващаща. Обхваща определени области, където се улеснява доказването, било то, като се прехвърли на по-силната страна тежестта да доказва, било то, като позволява на... А, тоест, ако, примерно, спорим за това, а, вие дали сте положили някаква грижа за, за моите данни, вие ще трябва да доказвате, че сте положили, а не аз, че не сте положили. Mm -hmm. mm -hmm. Това е обръщане. А, и други неща, много примери има. А, в това отношение а, с, а, не мисля, че а, тези правила ще отпаднат а, скоро ще отпаднат правилата свързани с... или ще бъдат смекчени правилата свързани с основанието за обработване на данни. Това е един от големите въпроси. А, свързани с обучаване на изкуствен интелект, различни други регулации, които се твърди, че натоварват бизнеса. Истината е, че това действително и аз вярвам, че а, тази реформа, която се прави под натиск на американските а, американските най-вече американските компании, които правят бизнес в Европа. Да, те искат да регули намаляване да. на регулаторните тежести. Ние виждаме, например, Facebook, който наистина регистрират печалби от рода на 100, 100 милиарда на година, а, колко недофинансиран и въобще несъществуващ от отдела им, който разглежда жалби, например. Там се разглежда всичко алгоритмично, а, може да обжалвате да пред хора, но тези обжав... механизми за обжалване все някак се не работят. Все се чупят, Тоест, те не полагат никакви усилия да, а, да се погръжат за правата и интересите на хората и регулациите, които Европейския съюз е наложил. И за мен това е саботаж, това е опит да се настроя обществото срещу регулациите. Това нещо се, се върви от а, известно време и а, под този натиск, за съжаление, Европейски съюз ни се още не знаем, защото непрозрачно се, в момента се подготвят тези, тази, този Омнибус а, регламент или акт какъвто ще е. А, ние не знаем какво точно предвиждат, но това, което се чува, са отстъпления от основни а, положения на регулацията в момента. Има ли някаква светлина в а, този тунел към а, дигиталното бъдеще, което все по-малко ще разбираме, независимо mm -hmm. от усилията за дигитална грамотност, които полагаме? Да, има светлина и това е наистина гражданската отговорност е една от тези светлини, тъй като ние виждаме, че тези регулации много трудно се прилагат от всички регулатори. А, те нямат капацитет. Например, в България комисията за защита на личните данни е много така, слабо обезпечена от кадрово. Това се вържи за комисията за регулиране на съобщенията. Но гражданите могат индивидуално или колективно скоро и колективно, да защитават правата си и да съдят отговорните. Разбира се, бизнеса също има своите права, той трябва да може да се защитава срещу искове за гражданска отговорност, много често може би те са неоснователни, пък може пък някой друг да е отговорен, но според мен съда е светлината, която можем да намерим в това положение посредством процедури, като гражданската, искове за граждан отговорност. Стига да наистина да е дигитално грамотен, но във всички случаи книги като вашата, монографии като вашата, дават този задълбочен подход, който дава цялата рамка. Тоест, ако някой наистина иска да бъде адекватен на тази съвременна дигитална реалност и се интересува от юридическите аспекти на гражданската отговорност, трябва да отвори книгата. Освен юристи, освен съдебни практици, Ами, за кого законодателя, е също, законодателя и тези, които издават а, и подзаконно акто, и т.е. администрацията, а, те са основните адресати на книгата. Разбира се, граждани също могат да четат, представители на бизнеса в областта на информационни технологии също могат да се ограмотяват, но тя е предназначена за професионалисти. Димо, дали, като, тук вече като а, юридически активист ви питам, дали ще направите в обозримо бъдеще нещо като практически наръчник. За какво да внимаваме, а, а, как да мислим mm -hmm. за юридическата реалност а, зад а, дигиталния свят? А, възможно е, но много внимателно, тъй като правото не е проста материя и всякакви наръчници, които упростяват, а, всъщност а, могат да направят повече бели. С това, а, с тази оговорка завършваме. Много ви благодаря адвокат Дима Господинов. Онлайн света изглежда безкрайен, все по-сложен, но в него въжи същото правило като в живота, действи имат последици. Днес е представенето на книгата на Господинов проблеми на доказването на гражданска отговорност в цифровото пространство на Европейския съюз.